Dneska nebudu radši říkat nic nového. Zopakujeme si to, co jsme se naučili, aby jsme to mohli provozovat a aby se to stal zvyk. To, co se stane zvykem, to se pro nás stane přirozený. To, co není zvykem, tak se k tomu zvyku musíme dostat. Zůstaneme se k němu tím, že praktikujeme pravidelně. Je to tak? Vidíme to taky tak? Stejně tak v meditaci jako v životě, nic se nedá lámat přes kolena, jestli... Se k něčemu dostaneme, dostaneme se tam tím, že to je pro nás zvyk a že to je pro nás přirozený. Hm? Jenomže my máme nepřirozené zvyky, právě proto my nevíme, co je přirozený. To je ten problém. To, co je přirozený, kdyby nám bylo známé, tak z hlediska pochopení bodhisatvy, tak by jsme byli budhové. Hm? Jenomže my nevíme, co je přirozený, tak budove nejsme. Protože nejsme budhové, tak přemýšlíme o tom, kontemplujeme o tom, meditujeme o tom, co vlastně takový buddha prožívá. Co je jeho vědomí. Jak jedna, proč tak jedna. No a to je v přístup k meditaci. No a teď my používáme dech jakožto prostředek tomu, aby jsme poznali, co je přirozený. No a dech je nám přirozený, jenomže že my nedýcháme přirozeně. Čím více se zabýváme dechem, tím více to bude jasné, že my nedýcháme přirozeně. Když my dýcháme přirozeně, jsme v přirozeném stavu vědomí a tělo je přirozeně uvolněné. že naše tělo není přirozeně uvolněné, proto my také nejsme v přirozeném stavu Vědomí, Proto my tež nedýcháme přirozeně, dýcháme sem a tam, cik-cak. A vlastně ten nejdůležitější dech, ten jemný dech, pránický dech, skoro nepoužíváme. Teď jestliže dýcháme přirozeně, dýcháme, jsme uvolnění a jsme koncentrovaní, to je základ přirozeného dýchání. A tento stav bychom měli udržovat i v každodenním životě. To je náš úkol. K tomu bychom se měli dostat. Jestliže jsme zvyklí meditovat na dech, jsme zvyklí na to, být koncentrován, být z ducha přítomnosti, být uvědoměný, vrátit se k sobě, což je vědomí. No a v tom případě, jestliže v nás vystanou nepříhodné pocity, nepříhodné myšlenky. Hned si to všímáme. Jak si to všímáme? Obrátíme se na dech, a protože máme tu zkušenost pozorovat dech s koncentrovanou myslí, s uvolněním tělem, s ducha přítomností, s uvědomělostí. No tak okamžitě ty nepříznivé stavy Vědomí, ty zbytečné myšlenky, ty eh, roztěkané mysli, ty eh, stavy letargie, necitlivosti přestávají. Hm? Tak to my přenášíme na, na základě dechu, ducha přítomnost do denního života. Hm? Teď mnozí z nás se zabývají též Zenovou meditací, Zokčenem. To je vlastně Zen, to je Zokčen. To znamená, že my, co děláme, my děláme skoncentrovanou myslí a uvolnění. A tím my se vlastně učíme naši přirozenost, kterou jsme ztratili díky svým špatným zvykům. Ty špatné zvyky tím, že je objevíme, tím, že je zkoumáme, tím, že je pochopíme, tím je odstraňujeme, jinak se odstranit nedají. Hm? My Jenom můžeme něco odstranit, jestliže chápeme úplně jasně, že to k nám nepatří. Hm? Je to tak? Jestliže chápeme, že to k nám nepatří, my to nemusíme pak silou odstraňovat. Ono se to samo, tou ducha přítomnosti a uvědomění, ono se to samo odstraní. A to je ta krása meditace. To je to naplnění v meditaci. Tím, že vlastně meditace se pro nás stává zvykem, naplnění se pro nás stává zvykem. Jestliže jsme naplnění tím, co děláme, to je zen. Zen původně znamená Diana. Ale v, díky transen, literatury transcendentální moudrosti pak význam Zenu, význam Diany se změnil. Diana znamená doslova, že my ten objekt, který máme vyvědomý, který si uděláme ve vědomí, ten pozorujeme zblízka, upa, a pozorujeme intenzivně, ní, upa, ní, diana. A pozorujeme zblízka, intenzivně, to znamená, že my ten objekt pronikneme Jestliže my ten objekt pronikneme, druhý objekt nás nebude rušit, jestliže ho nepronikneme, no, to je opičí mysle. Pak cokoliv přijde, tady sekačka, nebo, no, tak nás bude rušit, protože my jsme ten objekt hm, naší pozornosti, který nám prospívá, Rámec uvědomění je poznání objektů, který nám prospívají, a vyhýbání se objektům, který nám neprospívají. To je uvědomění. Poznání objektů, který jsou příčinou našeho uklidnění a moudrosti, poznání objektů, které nejsou příčinou našeho uklidnění a moudrosti. Hm? To je uvědomění Poznání toho, že ať je to jakýkoliv objekt, líbivý, nelíbivý, když ho budeme chňapat, nenajdeme naplnění. Když ho nebudem chňapat a bude to líbivý objekt, no o to bude líbivější a o to bude krásnější. Hm? To je tajemství meditace. o co líbivější objekt, jestliže ho práme, o to hlubší bude naplnění, které tím objektem dosáhneme. A tak se naše uvědomění stává přirozeným. No a to je Zen. Jestliže se naše uvědomění a ducha prítomnost stává přirozeným, jsme v zen nebo v diáně. Tedy původní význam slova se ztrácí a získává nové dimenze. Člověk je bytost tvorivá. A meditace je tež vlastně pomůcka k tomu, aby se mysl stala Tvorila, aby se vytvořila lepší svět, aby se vytvořila lepší počitky, aby se vytvořila eh, lepší, jemnější druh vnímání, vědomí. Hm? Proto meditujeme, aby jsme se tam dostali. No a teď v meditaci na dech my jsme si vybrali hm? jemnější pozorování dechu, tím pádem je to pro nás výzva. Jestliže vyvineme schopnost zůstat u toho jemnějšího vnímání, pak ten proces zjemňování dechu, zjemňování počítku a zjemňování vědomí bude tež pro nás o to větší výzva, protože bude hlubší pochopení, jemnější pochopení. No a proto v klasické joze a severní buddhismus, jak už jsme se o to zmínili, navazuje na klasickou jogu, jižní buddhismus méně. V klasické joze. Proces zjemňování dechu, počitku a vědomí se děje na základě kumbaka. Hm? Je to tak? Mluvili jsme o tom? No a kumbaku máme vnitřní a kumbaku máme vnější. Jak vnitřní kumbace, tak vnější kumbace. Jestli, nemusíme na to myslet. Jestliže hrubý dech ustane, Vědomí tím pádem automaticky se roztáhne po celém těle. Jelikož my se koncentrujeme na hrubé dýchání, proto vědomí zůstává u hrubého dechu pouze. Je to tak? Máme tu zkušenost? No a ten jemný dech, je právě blíže napojen na pránu. A prána je to, co hýbe našim vědomím, ale též prána je to, co vlastně existuje neodděleně od našeho vědomí. Tam, kde je vědomí, tam je prána tam, kde je vědomí a prána, tam je koncentrace. Jestliže naše vědomí jde ven, tak mi to nechápeme. Jestliže vědomí zůstává doma, Odpojí se od pěti smyslů, chápeme to. Tím pádem, jak už jsme se zmínili, prána pracuje pro nás. Jinak práno nepracuje pro nás. Prána se plítvá tu a tam. A všude vidíme konflikty. Všecko se nám všechno nás buď přitahuje, anebo nás odpuzuje. má ducha přítomnost ten, kdo nemá uvědomění, ten žije pouze takovým životem. Z jednoho přitahování do druhé nevole, z druhý nevole do třetího přitahování, No a eh, buď z toho je deprimován, nebo z toho má strachy, nebo z toho má starosti. Ty deprese, strachy, starosti on si sám tím tou neschopností provozovat ducha, prítomnost a uvědomění. Ale my meditujeme, aby jsme se z těch strachů, nejistot, depresí starostí dostali. My nemeditujeme, aby jsme v nich zůstali. My potřebujeme meditaci, aby jsme se z těchto stavů dostali. Jestliže se z nich nedostaneme, něco není v naší meditaci v pořádku, to musíme zkoumat a vidět, jasně, něco není v pořádku. To je ducha přítomna. Není to v pořádku, protože věnujeme pozornost objektům, které nám neprospívají a nevěnujeme pozornost objektům, které nám prospívají. A tím si stále komplikujeme život a komplikujeme život našim partnerům, našim přátelům, naší rodině a sobě samým a naší společnosti. Je to tak? Tak my začínáme tím, že vlastně provozujeme meditaci tím, že poznáváme důležitost toho se vrátit domů k sobě. Buda nic jiného neučil než cestu vrátit se k sobě, vrátit se domů tam, kam patříme, od, odkud jsme přišli. No a, e, jestliže to chápeme, pak se nám stává jasný, že vlastně ty věci, co nám vaděj, ty věci, co, na které lupíme, no to jsou obrazy našeho vědomí. A ty obrazy našeho vědomí, ty jsme si sami vytvořili. Za ně Protože jsme za ně zodpovědní. Protože jsme za ně zodpovědní, získáváme pomalu zodpovědnost za sebe. Jogin je ten, kdo má zodpovědnost za sebe. Tím, že má zodpovědnost za sebe, tím se reformuje. A tím, že se reformuje, tím prospívá sobě i druhým, protože nerozlišuje svý vědomí. Jestliže rozumíme svému vědomí, rozumíme vědomím druhým. Vědomí pracuje na stejných principech, proto vědomí je takovost. Jestliže rozumíme svýmu vědomí, rozumíme vědomím druhý. Hm? To je základ všech nadpřirozených sil, hm? rozumíme dobře svému vědomí. Stává se nám jasný i jak tím, že pozorujeme, jak my sami jednáme na základě jakého vědomí. Je nám tež jasný, jak jednají druhí na základě jakého vědomí? Je to tak? A protože je nám jasno, jak jednají druhí na základě jakého jednání vědomí, můžeme jim pomoct, aniž by jsme na nich ulpívali. Je to tak? Vidíme to tak? Protože vědomí je takovost, proto vědomí pracuje u všech bytostí na stejných principech. To takovost v pojetí yogačáry pochází z vědomí. Tam ji nejlépe pochopíme, ne? kde, ji kde jinde ji můžeme hledat. No a různé druhy meditace, ty jsou vlastně. Jisté pomůcky k tomu, aby jsme tu takovou vědomí pochopili. No ale jenom, že vědomí se nedá zachytit, právě proto můžeme, když ho zachytíme, máme jistý model, který nám prospívá, ale je to pouze model. Je to pouze pomůcka. Když tu pomůcku správně použijeme, no tak pak už ji nepotřebujeme. No a teď vrátíme se dnes, že ráno probíráme. Praxi, tak vrátíme se k té praxi. My jsme probrali čtyři cvičení, které jsou napojené na proces získání koncentrace. Získání jednobodovosti vědomí. Tato jednobodovost vědomí je tež pak základem, jak jsme se dozvěděli, pro Vypasanu. A my praktikujeme Vypasanu, jak jsme se dozvěděli jenom tehdy, jestliže máme ty podmínky vypasení, což je uvolněnost, jasnost, lehkost, nevázanost, schopnost dělat věci účinně. Máme Nejsme krvý v našem jednání. Jsme, přestože jsme rovní, jsme uvnitř měkký. Tedy navenek jsme měkký a uvnitř jsme rovný. To není tak lehký se to naučit. Být navenek měkký, uvnitř tvrdý a rovný. No a to všecko je obsaženo v tom pojmu prašradby. Což doslova znamená vlastně projasnění. Projasnění naší zkušenosti. Projasnění naší zkušenosti tělesnosti, Počítku a vědomí. Toto projasnění pak obsahuje všechny tyto vlastnosti: hm? lehkost, účinnost v tom, co děláme, někost, hm. měkost, na venek, rovnost, nekřivost, Všechno to je obsaženo v tom pojmu prašraddy, projasnění. A když jsme projasněni, tak pak, co se stane? My nemáme tendenci se stotožňovat s našimi libostmi a nelibostmi a my okamžitě si všimneme, když naše vědomí není dost citlivé, lesa, má tendence ke spánku. A když je roztěkané, okamžitě si toho všimneme. A použijeme protiklady, aby to tak nebylo. V meditaci je to tak, v denním životě bychom to tež měli dělat. Jestliže mysl má tendenci k letargii, k necitlivosti. Musíme vynaložit tu vůli, musíme jasně poznat ten objekt, o kterém uvažujeme, tím, že se snažíme ho proniknout, že se ho přitáhneme, že u něj zůstaneme. No a když se těkán, musíme najít vždycky nějakou tu pomůcku k tomu, aby jsme ji koncentrovali, tak používáme tu mantru nějakou, nebo používáme dech. A vyvíjíme tento zvyk, to je naše meditace. Vyvíjíme zvyk zůstávat v přirozeném stavu vědomí, který my nechápeme díky našim špatným zvykům. Meditace na dech je pomůcka k tomu, ty mantry, jestli používáte, je pomůcka k tomu, ty vizualizace je pomůcka k tomu. Všechno je vlastně pomůcka k tomu, aby tento stav prašrat by jasnosti nám se stal přirozený. Vy jste asi neměli příležitost setkat se, se s arahatem nebo s bytostí, která je neopouští nikdy stav prašrabdy. Bytost, která neopouští stav prašravdy, tato lehkost a vyjasnění, to proniká jejich kůži, celým jejich, celou jejich bytostí to proniká. Bytost začíná zářit. No, to, jsou, to je vlastně obsah probuzení. Probuzení se stává přirozený stav. Vědomí se samou sebe Prozahruje. A prozahuje tělem, protože vědomí je všude. Neexistuje v těle žádné místo, kde by vědomí nebylo. Hm? A tím, že my se učíme, aby tento stav prašra byl v nás přirozený, my vlastně. Praktikujeme jogu, jak už jsme se dozvěděli, z hlediska yoga čáry, z hlediska filozofie jednání jogína. A Buda učil, že jednání jogina je i domu. Nebluď. No to je ve všech tradicích, které Terovádě též. Buda, jediný, co dělal vlastně, chodil a říkal, co tady bloudíš? zvrať se domů. S tímto pochopením je třeba meditovat. No a jestliže si pomůžeme tímto způsobem, že se vrátíme domů, můžeme opravdu pomoct i druhým. Jestliže se domů nevrátíme, tak čím pomůžeme druhým? Tím svým egem žádným druhým nemůžeme pomoct ani v nepomůžem sobě. Jedně, když poznáme, co je v nás opravdový, pomůžeme sobě, pomůžeme druhým. No a teď tak můžeme pracovat Máme pomůcku, máme dech. Když te nestačí, ve všech tradicích můžeme používat různé objekty na meditaci podle potřeby. Když v nás jsou příliš silné sexuální vášně, použijeme meditaci na nehezké objekty. Když v nás je Elementu člověk je pouze. co jsme a co je náš svět. Meditace na závislé vznikání. Když je po příliš, když jsme pomatení, ničemu nerozumíme. Závislé vznikání. Když nemáme víru, meditace na, na budhu, na jeho kvality, na jeho Specifické vlastnosti, když nemáme energii, meditace na smrt. Mnoho, mnoho různých meditací, které nám pomůžou, aby jsme se dostali do stavu ducha přítomnosti a uvědomění. A bez stavu ducha přítomnosti a uvědomění nebude tam to projasnění, uvolněnost. A bez pojasnění a uvolněnosti, co budeme dělat? Ať se snažíme jakkoliv, neuděláme dobře. Je to tak? No a tak... Výsledek toho je, že jsme to poznali, tak teď... Musíme to udělat zvykem, aby jsme v tom stavu vědomí, které se blíží prašrabdy a které je vědomí si vědomí toho, že prašrabdy se ztrácí, že vlastně nemáme přístup k naplnění, Přijdou starosti. Přijdou strachy, přijdou deprese, nejistoty. Právě proto, že to vidíme, čím dál tím jasněji, tím vlastně ten stav prašrabdy se nám stává přirozený. Nikdo, žádná bytost nechce trpět. Všichni bytosti touží jen po jednom. To je naplnění, to je štěstí. Jenomže my jsme bytosti popletené, my nevíme, co je štěstí, co je naplnění. Hm? Právě proto hledáme žárovky v zelenářství. Hm? V květinářství. No a tam žádné žárovky nekoupíme. Hm? Musíme jít do elektrických spot, potřeb. No a zase hledáme květiny. No ale hledáme je kde? Hledáme je v železárství. No a v železárství tam květiny najdeme. No a tak jsme deprimovaný, starostlivý, plný strachu, a nepomůžeme ani sobě, ani druhým. No jak to vidí Zuzana, je to tak? To byla taková knížka, keď jsme boli mali, byla se to, že Jožko, pletko. <laughs> to poplitlo všechno, tu <laughs> To je dobrý, Jožko, pletko. Presně <laughs> to robil. Celku koupit a chodil do zlých obchodov. <laughs> No, tak teď víme, jestliže meditujeme na dech v celém těle. Víme, že jestliže hrubý dech je dlouhý, ten mezidech bude krátký, ale my ne. Chceme, aby byl mezidech dlouhý. My pozornosti, přirozenou pozorností na ten mezidech, my ho děláme dlouhý, protože my víme, že meditace neboli koncentrace, je jako lupa. Co si vezmeme pod lupu, to se zvětší. Je to tak? To je třeba pochopit. Jestliže máme dobrou koncentraci, máme vlastníme elektronický mikroskop, blechu si uděláme velkou jak barák, to vůbec není žádný problém. Všechny elektronické mikroskopy máme v sobě. Jenom že vnitřní, ne vnější. My si můžeme udělat jednu, jedno zrnko barvy, my si můžeme udělat velký jako celý svět. Zase celý svět můžeme zmenšit do jednoho zrnka barvy. Toto vědomí má takovou přirozenost. Ono vládne objektu, ale my i to vědomí, které my zažíváme, to je to vědomí, které je ovládané objekty. Jestliže to chápeme, chápeme meditaci. Jestliže to nechápeme, nechápeme meditaci. Právě proto, Začátek meditace je to poznání, o kterém jsme se, jsme, které jsme se učili, že vlastně ve stavu meditace to musíme zažít. Vše, co můžeme vnímat, jsou obrazy vědomí. Přeseně to není jenom v meditaci, ale vůbec, protože kdo rozděluje Mezi vnějším a vnitřním. Vědomí, které se lepí, vědomí, které se nelepí, žádný vnější a vnitřní nerozeznává. A proto, jestliže to poznáváme, to je prostředek královská cesta z hlediska yogačáře. Královská cesta k probuzení. Yogačára je královská cesta k probuzení. Poznání nedualistického stavu vědomí, takovosti vědomí, je královská cesta k probuzení. To vědomí, které chápe, Vnější a vnitřní, to je přesně samsárické vědomí. A teď my si bereme dech jakožto objekt, no a my se snažíme přenést koncentraci na to jemné dýchání, které je vlastně v každé buňce našeho těla. A děláme to tím, že se učíme přirozené koncentraci. Přirozená koncentrace je ta koncentrace, která je spojená s jasnou myslí, která na ničem nelpí. To je ta jednobodovost, která je spojena s jasnou myslí, která na ničem nelpí. A. Tato ve všech buddhistických tradicích meditace znamená kultivace mysli. Jaké mysli? Této mysli. Této přirozeně koncentrované mysli. Jestliže poznáme, že mysl je přirozeně koncentrovaná, my se učíme vlastně eh, Ovládat naše obrazy. Jestliže my nepoznáme, že mysl je přirozeně koncentrovaná, my nemůžeme ovládat naše obrazy. Obrazy budou ovládat nás. No a teď, jestliže mysl se stane přirozeně koncentrovaná, mluvili jsme o tom v tom případě, Tělo nádechu a výdechu se spojí s celým tělem, s karmickým tělem, s citlivým tělem no a s tělem vědomí, které všechno toto pozoruje. A to je stav přirozené koncentrace. To je stav zjemnění objektu, který pak Umožní stav prašrabdy. No a jestliže, tak zůstáváme, no tak jsme v samádi. To jsou ty čtyři cvičení. No a teď nezbývá nic jiného, než jít do vlastní laboratoře. Hm? No a Uvidíme, jestli to tak pracuje nebo jestli si to tady kolega všecko vymysle. Hm? Je to tak. Hm? Tak jdeme na meditaci. Máme na to hodinu a půl. Samozřejmě, jestli hodinu a půl se necítíme. Ty tělesné pocity jsou příliš, tak můžeme vstát, změnit pozici a tak dále, to není problém. Tak máme hodinu a půl, dáme, každý si najde místečko, který mu nejvíc vyhovuje. A jdeme domů? Ne do hospody. <laughs> Pante, možný se spíte? No, no, no je jenom normálně to, to pulzovaní stále, Tak je to pulzovaně ten těch. No, no, to je správný. Hej. No, naprosto. Protože proto v medicíně ty blokády tí, blokády prány jsou spojené s blokádama krve. To je takzvané jíše. Jíše znamená, co to jsou ty, ty gra, granulky. Krvi, který vlastně zabraňují volnýmu průběhučí. To je všecko kódované tež v medicíně. Normálně necítíš to pulzování v celém těle, že no? Protože nemáš tu citlivost. Ale ten tak je to stále... No to je v pořádku. Jak je to stepen srdce, když člověk... Srdce, proto se nazývá srdce král v medicíně, protože vlastně veškeré funkce všech orgánů jsou napojené na srdce. Hm? A ono se pak taky vyklidní v no, no, samozřejmě. Proto v východní filozofii, v Upanishádách, v Číně tež, Přechodné sídlo vědomí. Vědomí nemá sídlo, ale má přechodné sídlo vědomí. Je v srdci, ne v mozku. V naší civilizaci je v mozku. A proto v terováně, když chceš jít do, se stát mnichem, musíš první recitovat ty 32 části těla. Nakonec Pak máš poslední máš sračky a mozek. <laughs> <Na stejne urobí. laughs> <laughs> <laughs> Začíná ke Salouma nakádat a tačou, až, až dojdeš k sračkám a nakonec mozek. Tračky si vysudím, mohu tam to má. Ramana Maháště říkal, že to srdce, o kterém teďka mluvíte, nebo mám pocit, že o mluvíte, že je na druhé straně, na pravé straně hrudníku. Že vlastně je na něj... Tak když poznáš srdce, tak to je jedno, jestli je na pravý nebo na druhý, tak to je... Ne, Oni totiž to říkali, může. že ho hledají a nemůžou najít. A on říkal, to tam není, to je na druhé straně. On <laughs> <laughs> měl, měl dobrý humor. Jo? Ten, kdo, kdo je yogi, to je... Yoga vá vždycky humor nějakou. Já ja bych jsem se ja by chtěla opýtat, že pokud cítíme v těle dáme tomu nějaké napětí, A když vlastně se potom koncentrujem na to napětí. Tak je to v pořádku, že vlastně tělo má tendenci bý, bý, vyhýbat a dáme tomu, trošička jít doprava, alebo doleva a vlastně... No, jasně, já to dělám vždycky. No? Musíš se tak nastavit musíš... tak, ano, aby ano. to tělo pracovalo pro tebe, ne aby bylo proti tobě, jo? To samozřejmě, v meditaci je pohyb, Teď? Meditace neznamená, že jsme jak led, hm? že stuhneme, to není bené. Ale ten pohyb je stále jemnější a jemnější. Tak je to správně, tak to musí být. Musíme se nastavit. A tím poznává, že kvůli těm špatným zvykům se vlastně si udělá ty blokády. Že? No a tak musíme poznat ty dobré zvyky, jak. Bavit. No a to je taky výborný zvyk, ta krev, cítit tu krev. Ty blokády jsou spojeny s, s tím, že ta krev začíná být hustá, neproniká. A to vlastně potom při tom čikundu těšak cítíme Samozřejmě. Subjekt. To jak, jak to může být subjekt? Subjekt je je něco, co je proti objektu. Hm? No. no, ale subjekt žádný skutečný subjekt a objekt neexistují. To je závislé vznikání. To je vědomí. Hm? Vnitřní a vnější aspekt vědomí. Nic se to učil. Limita bhaga a Daršana bhaga. Jakmile je karmické vědomí, karma vyňána, okamžitě se objeví Daršana Bhága, což je vyjevení vědomí. Jestliže se objeví vyjevení vědomí, objeví se objekt vyjevení. Temu se říká Nimita Bhága, znak, obraz. A to, co považuje za subjekt, to je pouze aspekt vědomí, který se jmenuje daršana bága. Daršana znamená vidění, bága znamená část. Část vědomí, která je vidění a část vědomí, která je objekt vidění. A to pochází z karmického vědomí. A karmické vědomí je iluzorní vědomí. V něm jsou obsaženy naše libosti, nelibosti, naše eh, minulé zvyky. Zvyky ve smyslu vidět podstatu v osobách a ve věcech, kde žádná podstata není. To je právě ono. To znamená to, o čem se tady diskutuje teď, jak, se, jak byly ty otázky. To se ptalo, nebo to vidělo to karmický vědomí, ale... To, všecko, co zažíváš z... Se skutečným objektem a subjektem, to je karmický vědomí. Jiný vědomí nemůže zažít se subjektem a objektem. Právě proto je třeba tu koncentraci. Hm? To je teda v rámci podmíněného vznikání všechno, co se bavili. Jsme se teďko tady, jak byla ta diskuze? No samozřejmě, no ale to všechno jsou tež jenom eh, slova. Hm? Ano, ale bez slov se tam nedostaneme. První musíme mít jasný význam slov, no pak na ten význam slov medituje. No a když na ten význam slov medituje, no tak se nám vyjeví... Že to není pravda. Co? Vyjeví se nám, že to není pravda, to, co jsme si mysleli, že je pravda. No, cokoliv uchopíš, toto nemůže být realita. Protože realita se nedá uchopit, tím to začíná. To, co uchopíš, to, jsou, to je tvůj koncept reality. To znamená, když, když mluvíme jako ve výkladu, tak můžu, můžu dělat, že rozlišující vědomí je, je subjekt. Vlastně. Nemusíš to dělat taky složitý, protože nejseš buddha a to nějaký pátek potrvá. Na rozdíl od buddhy, ty ulpíváš na těch konceptech, který ti zprostředkovávají realitu. Ale buddha to tak nemá. A moudrý muži to tak nemají, no tak my se musíme ty moudrosti naučit. Buddha tež používá slova. No, ale on, jeho vědomí není na slova vázaný. Právě proto může říkat, že srdce je napravo. Na <laughs> vědom... Kdekoliv řekne, že je srdce, tak tam je. No? Proč by tam bylo? <laughs> Jenom v srdci a to, co je pravý srdce, to nepoznáš. To je ten problém. Srdce jenom v srdci. Na, na pravo žádné srdce není, ale jestliže nepoznáš pravý srdce, tak budeš na srdci ulpívat. A když budeš na srdci ulpívat, tak ti srdce unikne. No a když ti srdce unikám, tak ho hledej napravo, na nalevo, na, pod stromem, hledej hm? ho tam na kříži. <laughs> Proč ne? Když ho nenajdeš, tak třeba tě to kopne. No?